Kapittel 16. I Pekas, Remaljas, sønns 17 år, ble Akas konge. Han var sønn av Jotam, judas konge. 20 år gammel var Akas da han begynte å regjere, og i 16 år regjerte han i Jerusalem, og han gjorde ikke det som var rätt i Jehova hans Guds øyne, som hans forfader David hadde gjort. Og han vandret på Israels kongersvei, og han lo til og med sin egen sønn gå gjennom gilen i samsvar med ved det til de nasjonene som Jehova hadde drevet ut for Israels sønners skyld. Og han fortsatte å offre og frambringe offerøyk på offerhavene, og på høydene, og under hvert frodig tre. Det var på den tiden Resin, Syrias konge, og Pekka, Remaljas sønn, Israels konge, gikk i gang med å dra opp mot Jerusalem i krig og beleiret Akas, men de var ikke i stand til å kjempe. Resin, Kongen i Syria ga på den tiden Elath tilbake til Edom, og deretter fordrev han jødene fra Elath, og Edomittene kom til Elath, og der er de blitt boende fram til denne dag. Da sendte Akka sende bud til Tiglat Pileser, kongen i Assyria, og sa, «Jeg er din tjener og din sønn. Kom opp og frels mig av Syrias kongesånd og av Israels kongesånd, for de reiser sig mot mig og Akas tok det sølv og gullet som fantes i Jehovas hus og bland skatten i kongens hus, og sendte en bestikkelse til kongen i Assyria. Da hørte kongen i Assyria på ham, og kongen i Assyria dro opp til Damaskus og intog byen og førte folket der i landflyktighet til Kir, og Resin slo han ihjel. Så dro kong Akas for å møte Tiglath-pileser, kongen i Assyria, i Damaskus, og han fikk se det alteret som var i Damaskus. Da sendte kong Akas presten Uria en tegning av alteret, og en modell av det som viste hele dets utførelse. Og presten Uria gikk i gang med å bygge alteret. I samsvar med alt det kong Akas hade sent bud om fra Damaskus, slik laget presten Uria det, før kong Akas kom fra Damaskus. Da kongen kom fra Damaskus, fikk kongen se alteret, og kongen begynte gå fram til alteret og frambære offre på det. Og han fortsatte og la sitt brenn offerer og sitt kunenoff ryke og gå ut høse sitt rikoffer og gå ststenke blodet av sine på påaldre. O koberalterre som sto fram Jehova Jehova han anå fram fra ettsplas for han huset, fra plassen mell hans alter og Jehovas hus, og satte det på nord sideiden av sittalter. Videre befate Kong Aaka sam, alltså presten Uria, og sa. Lamorn brennoffre ryke på det stoalterre. «Likeså kveldskornoffere, og kongens brennoffer, og hans kornoffer, og brennoffere for alt folk i landet, og deres kornoffer, og deres drikkeoffere, og alt blodet av ett brennoffer, og alt blodet av ett slaktoffer skal du stenke på det. Når det gjelder kobberaltere, så blir det noe som jeg får ta opp til overveielse.» Og presten Uria gikk i gang med å gjøre alt det kong Akas hadde befalt. Kong Akas skar dessuten i stykker sideveggene på vognene og fjernet karene fra dem, og havet tog han ned av som stod under det, og satte det så på en brolegning av stein. Og den overdekte konstruksjonen for sabbaten som de hadde bygd i huset, og kongens ytter inngang flyttet han fra Jehovas hus på grunn av kongen i Assyria. Og Akas anligner, det han gjorde, Står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongersdager? Til slutt laka seg til hvile hos sine forfedre og ble begravet hos sine forfedre i Davidsbyen, og hans sønn Hiskia begynte å regjere i hans sted.